Sustrekolina bertsolarien kantuekin, itzenea Ipar Euskal Herriko, etxen izenak biltzen dituen erakusketa bisitatzeko aukera egon zen larun batean endaian. Transmizioak kate bat baita, joaten dena tiritarra, ta ingles batek ezer ostea, da espero dudan bakarra. Itzenea erakuzketa endaiko asporo txipi interpretazio gunean ikus gaitu zue. Bertan Oskar Alegria argazkilariaren lanak jasotzen ditu. Guztira lapordiko berreunetzen izenak jasot dituzte. Tokiko toponimiaren bitartez lapordiko kostaldeko ondare historikoan bida jatzeko aukera eskaintzen digu. Antxo Etxegoien Euskal Kultura Erakundeko zuzendaria eta um, beroz badira orotara 200 matargazki zerengoku kaldegin gineen gero beskat gehiago ore egitea laportikoa banare eta xibirokoak eta hemen ikusten erakusketa hontan dira etxe horien izenak eta sailkapen bat egin, oh. egin, egin zuen e, Oscar Alegriak ordain adibidez etxe horien izenen zaknik um, loto direna kokapenari loto direna horbis direna ofizueri lo, loto direna itat biddez itsasaldekoak e, pikat koloreak ere batira, piskat haizea izerea nin zaiitu da, beraz horako saikap bat egin dute. Uh, beraz, gure gure, gure azkenen ideia esinplea zen, eta, puhizkat, erakustia etxe izen horie, batzu bat dira grafia zahar, batzuekin eta horrela, eta, e, geobiztadena, oaxen gira ere, etxe izen horie, puhizkat, gero aldatu dira, dira eta zori gaitzez, lehenago e, zinez sentzu askak bat bari mazuten ere, eta lotia baziren ba, ba zinez e, tokiari, toponimiari, ono, onomastika, mapa geografiko bat eta lenguistiko bat egit e, osatzen zuten, bon, gaur egun, e, ja mariruski, frankotan, e, izen eh, aharro batzu, baina senxuri gadekoak ere jendek eh, egiten dituzte, etxia gera egiten dituzterari. Beraz, horire, puiskat, eh, doidoie ikusten da, eh, erakusketa hortan, ber, bereseke gehiago zen, gozatzia ere, etxe izen horiek, eta puiskat, ikustia horren gibelian, gero noxberak ere puiskat, egiten aldu ere, bere interpretazioa egiten aldu, he? Eh? Jakinez bon, ere alere, badakigu, e, gaur egun, biztan dena, etxe hori, horako bon, e, etxeak orain e, e, e, zitu eta hori gaitzez, mm. frangotan etxe hori guai bilakatu dira ere a, a apartamendu batzu, edo, edo, edo, edo apartamendu partikatu bat, batzu, eta o, e, egia da, bera, bon, berden boran, uste dut, um, intrezgagia den ere ikustia, e, poizkabat, lehenagoko etxe izen horiek ze garantzia zuten ere eskual kulturan, eta eskual, eskual toponimian, eta onomastikan. Itzenea erakosketa Euskal Kultura erakondeak bultzatutako proiektua da. Lapurdeko itxen izenak biltzen ditu. Bertan, endaiako agora elkarteak, gaur egongo gazteluzar frontoian, kokatu azegoen gaztelubaten maketa ere ikus gaitu zue.